Коли того вечора я пішла розпалювати піч, то сказала собі «Краще зачекати, поки принесуть його мертвого». В тумані тяжкого одужування, оточений запрошеними ляльками Ремедіос, полковника Уриліано Боендіа перечитував свої рукописи і пригадував усі вирішальні хвилини свого життя. І знову почав писати вірші. Протягом довгих годин хвороби, забувши на якийсь час Промінливості безперспективної війни він розіклав на складові частини і заримував досвід добутий на грані смерті. І тоді його думки зробилися такі ясні, що він міг читати їх зліва направо і навпаки. Якось увечері він запитав полковника Грінельдо Маркеса, «Скажи мені, друже, за що ти воюєш?» «За те, за що й належить, друже», – відповів полковник Грінельдо Маркес за велику партію лібералів. «От щасливий», – зауважив полковника Ореліано Боендіа. «а ось я лиш тепер усвідомив, що воюю через свою гординю». «Це кепско», – кинув полковник Герінельдо Маркес. Його стурбованість потішила полковника Ореліано Буендія. «Звісно», – сказав він, – «та це краще, ніж зовсім не знати, за що воюєш». Подивився товаришеві в очі, сміхнувся і додав. Або воювати як ти за щось таке, що ні для кого нічого не означає. Гордість не дозволяла йому зв'язатися з повстанськими загонами всередині країни Доти, доки вожі ліберальної партії не відмовляться привселюдно від своєї заяви, що полковника Ореліана Буендія – розбійник, бо він знав, Варто лише поступитися себелюбством, як зачароване коло війни буде розірвано. Під час хвороби випала нагода добре над усім поміркувати. Він умовив Урсулу, щоб вона віддала йому свої заощадження і решту дідового золота із заповітної скриньки. Потім призначив полковника Грінельду Маркеса цивільним та військовим правителем Макондо і відбув з міста налагодити зв'язки з повстанцями всередині країни. Полковник Герінельдо Маркес не тільки був найбільш довіреною особою полковника Ореліно Блендіа. Урсула приймала його як рідного сина. Лагідний, сором'язливий, делікатний від природи, він, однак, краще почував себе в бою, аніж у кабінеті правителя. Політичним радникам було за іграшки збити його з пантелику, завівши в теоретичні лабіринти. Зате він зумів створити у Макондо ту атмосферу сільського тихомир'я, в якій полковника Ореліано Боєньєа мріяв померти на старості літ, виготовляючи золотих рибок. Хоч полковник Грінельдо Маркес і мешкав у своїх батьків, проте двічі або й тричі на тиждень обідав в Урсулиному будинку. Він навчив Ауреліано Хосе поводження зі зброєю та військової справи, і з дозволу Урсули поселив хлопця на кілька місяців до казарми, щоб зробити з нього чоловіка. Колись давно, бувши ще майже хлопцем, Герінельдо Маркес освічився в коханні Амаранті, але вона була так захоплена своєю неподільною любов'ю до П'єтро Креспі, що тільки посміялася з цього. Герінельдо Маркес вирішив чекати. Якось, сидячи в тюрмі, він послав Амаранті цидулку з проханням вишити на надюжені батистових хусточок ініціали його батька. До цидулки він приклав гроші. Через тиждень Амаранта принесла йому в тюрму вишиті хусточки разом з грошима. І вони проговорили кілька годин, згадуючи минуле. «Коли я вийду звідси, то одружуся з тобою», – сказав їй Герінель до Маркес на прощання. Амаранта засміялася. Але, навчаючи дітей читати, думала відтоді про нього. Їй захотілося оживити в собі до полковника ту юну пристрасть, яку почувала до П'єтро Креспі. Щосуботи, це був день побачення з в'язнями, вона заходила до батьків до Маркеса і разом з ними йшла до тюрми. Однієї такої суботи Урсула застала дочку на кухні, Амаранта чекала, поки спечуться бісквіти, щоб відібрати найкраще і загорнути в спеціально вишиту серветку. Урсула була дуже здивована. «Іди за нього заміж», – порадила вона. «Хто знає, чи ти ще зустрінеш таку людину?»